Forever, never. All right, mormokta A vadászat mindjárt kezdődik. Nem érzett semmi nyugtalanságot. Legfőjebb az bántottam, hogy kis és sportszerűtlen fedezékből lövöldözni az ellenségre. De viszont a támadók túlerőbe voltak, és így nem volt helye a kíméletnek. Az alagútba halvány fénypontok tűntek fel, azonban még nem lett volna érdemes tüzet nyitni rájuk, mert a nagy távolság nem kedvezett a géppisztolynak. Most el kellene egy jó távcsöves puska, sóhajtott Atos, és közben élesen figyelte a táncoló fénypontokat. Egyes lövésre állította be a fegyverét, mert takarékoskodni akart a töltényekkel. A háta mögül fenyegetően hallatszott a tenger mormogása. Most mégis elszorult Atos szíve, mert dartanyánra gondolt. Bajon sikerül-e megmenekülnie? Nem kapott választ, csak a szél süvöltött a sziklák közül. A fénypontok közeledtek, eleltűntek, majd újra felragyogtak. Atosz még mindig várt, de tekintetét pillanatra se vette le az apró lámpásokról. Az életéről már régen lemondott, és örült, hogy emlékei nem zavarták meg szívet, nyugodt, erős ritmusát. Pedig sok emléke volt, mint minden igazi Globetrotternek. Afrika, India és Kína. Atosznak eszébe jutott a mérhetetlen sivatag, a vörös számon és a holdfénybe bólogató páma. Indiai szép volt, a fantasztikus cikornyás templomok és a méltóság teljes elefántok. Két évet töltött egy maharadja udvarában, ahol ingyen adták a drága köveket és a szerelmet. Ha ugyan szerelemnek lehet nevezni egy barna bőrű hindulány ölelését, akinek kigyózó mozgása örökös tánc volt. Atosz nem emlékezett egyetlen nőre sem, akinek a szerelméért érdemes lett volna élni. Kína Eltorzult lábú nők, akik magas facipőkön topogtak, és a ruhájuk színes volt, mint a lepke szárnya. Sokat szeretett közülük, de egyikbe se volt szerelmes. A forró vérű Dártagyan alig, ha nem a nőkre gondolt volna ebben a pillanatban, és talán aramis is. Most Portos jutott eszébe a bátor, erős óriás. Biztosan meghalt már, mint annyi más katona. Derék, öreg Portos. Atos felemelte a fegyvert, gondosan célzott és lőtt. Az egyik lámpa eltűnt. Újabb lövés, ismét eltűnt egy lámpa, és az alagút elsötétedett. Hajnalodott, a szél ereje lankadóban volt, a tarajos hullámok lecsendesedtek, és a tépet vihar felők nyugat felé sodrodtak. Atos csak nem kilőtte minden töltényét, aztán a tengerpart felé hátrált. Szerencséje volt, a gyűrű még nem záródott be mögötte, de a golyók úgy pattogtak a környező sziklákon, mint a jégeső. Az út utolsó negyedét a földön kúszva tette meg, így érkezett meg a romladozó malomhoz, melynek ajtajában egy magányos férfi kuporgott. Aramis. Atos. A két barát átölelte egymást, de nem sokáig örülhettek a viszontlátás örömének. Fél tucat golyó süvitett el mellettük, és a közelben egy gép fegyver is kattogni kezdett. Behúzódtak a balomba, és eltorlaszolták az ajtót. Kezdődik a tánc, mondta Aramis egykedvűen, és lehasalt egy régi, vaspántos láda mögé, ahonnan szemmel tarthatta az ajtót. Atosz egy hasadékon keresztül a környéket figyelte. Egy egész ezred vonul föl ellenünk, de az is lehet, hogy többen vannak. Legalább Dartanyan megmenekült volna. E pillanatban valóban ez a legfontosabb, jegyezte meg Aramis. A mi életünk amúgy sem ér már semmit. Minden esetre nagy megtiszteltetés, hogy egy egész hadsereggel kell felvennünk a harcot. Ha jól emlékszem, a három testőr történetében is előfordult az ilyesmi. Úgy van, Laros Elostrománál, hagyta rá a tesz. Hány történyed van? Nyolc van. <gül> Nekem tíz, azaz kilenc. Mert az utolsó golyót magamnak szántam. Nem akarok élve a németek kezébe kerülni. Az öreg malom megremegett egy rettentő csattanástól, por és füstfelhő gomolygott keresztül az ajtó hasadékain. Gépágyúval lőnek ránk, mondta Aramis. Ez már túl nagy megtiszteltetés. Még csak a stukák hiányoznak. Hát, ha ez volt az utolsó kívánságod, akkor már is teljesült, szólalt meg Atosz azzal a rendíthetetlen nyugalommal, mely annyira jellemezte őt. Valóma, ezt a csatát nem fogjuk szégyelni a más világon. Géppuska, ágyú, repülőgép, és mindezt két ember ellen. <gül> Büszkén halok meg a ramisz. A két barát megszorította egymás kezét. Mindketten úgy érezték, hogy ez volt az utolsó készfogásuk az életben. A légcsavaró búgása egyre erősödött. A régi malom recseget, ropogott, mintha minden pillanatban a romjai alá akarná temetni a két rettenhetetlen férfit, akik a halál közelségében is megőrizték nyugalmukat. A gépmadarak zúgása betöltötte a levegőt. A motorok dübörgése percről percre erősödött, és aztán egyszerre ágyuk százai szólaltak meg. Hangjuk egyetlen rettentő dörgésé olvadt össze. A motor egyenletes zúgása megnyugtatta Banard kapitányt, pedig az út, melyre vállalkozott a legveszélyesebb kalandok egyikének ígérkezett, melyben embereknek valaha is része volt. Az ejtőernyős katonák szorosan egymás mellett ültek a hatalmas szállítógépekben. Valamennyien azt a megbízást kapták, hogy a tengerparti kastélyt kerítsék hatalmukba. 500 hasonló gép lebegett a magasba, és körülöttük fürge vadászgépek cikáztak. Banát kinézett az ablakon. Lent a mélységben a tenger csillogott, de aztán, mikor a hold megint eltűnt a felhők mögött, a vízfelület is elsötétedett, mintha borult volna rá. A kapitány csak a mellette ülő katona arcát láthatta, a többi arc elmosódott a sötétbe. A különös sors úgy hozta magával, hogy a kapitány felismerte a fiatal katonában az egykori oxfordi diákot, akivel gyakran találkozott a labdarúgó mérkőzéseket. Banád visszagondolt a nagyszerű intézetre. Valósággal megrohanták az emlékei. Látta saját magát a fizikaterembe, és látta a társait is, akik feszülten figyeltek a tudós professzorra. Ritka vendége volt az egyetemnek, Eddington, a hírneves csillagász. Évmilliókról, az űrpusztaságáról, a spirális ködökről, a születendő csillagokról beszélt a professzor. Az emlékek évmilliókról meséltek, és Banárd kétszeresen élvezte, hogy az ember élete csak egy szempillantás. Ösztönösen karórája világító számlapjára pillantott. Vajon éleke még, mikor a mutató a kettesre ér? kérdezte önmagától. Nem félt, inkább valami végtelen nyugalmat érzett. Újból kinézett az ablakon. A felhő takaró foszladozni kezdett. Gyönyörű látvány volt, a magasban a csillagos ég tündökölt, a mélyben pedig a holdfényes tenger. Néha az volt az érzése, hogy egy óriási térkép fölé hajol, és a kép, amit lát, nem lehet valóság. Gondolatai újra a csillagoknál és szinte sajnálta, amikor a csillogó fények egymás után kihúnytak. Hajnalodott. A világosság a kapitány szeme láttára született meg. Először az égbolt szinttelen nedettel, aztán valami furcsa vöröses derengés váltotta fel a szürkeséget. A messzeségben sziklás part tűnt fel. Készüljetek, fiúk! mondta Banárt. A gép erősen fél oldalra dőlve repült. Hirtelen fényes villanások követték egymást a parton, és a fényjeleket erős detonációk követték. Piszkos szürke felhőcskék jelentek meg a gép körül. A légvédelmi ágyuk ugyancsak működnek, mondta egy katona olyan nyugodtan, mint ha csak gyakorlatról lenne szó. Indulás! emelkedett fel egy tiszta helyéről. Izgalmas pillanatok következtek. Mindenki a felszerelését tapogatta. Valamennyien gyakorló tejtőernyősök voltak, de ilyen veszélyes területen még egyikük sem szállt le. A fiatal tiszt lépett elsőnek az ajtóhoz, és megnyomott egy fehér gombot. A hag súrlódó neszt elnyomta a motorok dübörgése. Az ajtó fémlemezei ketté váltak. Egy pillanatig még látni lehetett a tisztet a világító négyszögébe, de azután egyszerre eltűnt, mintha csak a szél fújta volna el a semmibe. Banárt következett. Szabályosan ugrotta, hogy tanulta, mint már annyiszor most sem érezte a zuhanást, csak a szél fütyült vadul a füle mellett. A mélyben világosan látta a part szeszélyes alakulatát. Sziklák, erdők és mezők váltakoztak egymással, de a tenger csillogása most is dominált. A táj egyre élesebben bontakozott ki, de a kapitány még most se tudta érzékelni a sebességet. Megrántotta az zsinegét. Erős rántást érzett, Feje fölött suhúban nyílt ki a fehér sejem, és szétterült a levegőbe. Most már ő is lebegett, mint a társai. Amerre csak nézett, mindenütt ejtőernyök fehér lettek. Egy egész hadsereg közeledett a föld felé. Egyik-másik ejtőernyőt találat érte, és ilyenkor úgy pörögtek lefelé az emberek, mintha tehetetlen bábok volnának. Azok is voltak. Az első áldozatok, akik meghaltak, mielőtt földet értek volna. Banád azonban minden baj nélkül ereszkedett le a szikláspartra. Egy ideig azt hitte, hogy a szél a tengerbe sodorja, és csak ugyan, mindössze néhány méter választotta el a víztől, mikor sikerült megállnia a lábán. Társai sűrű rajokba érkeztek meg, egyiket másikat elsodorta a duzzadó ernyő, de a többi ilyenkor a segítségére sietett. Gólyók pattogtak körülöttük. Egy szűke fiú melléhez kapott, újai közül vérszivárgott. A katonák a szikla mögött kerestek menedéket. Most a nehéz gépfegyvere kereszkedtek le a magasból, ejtőernyős tokokba. A katonák gyorsan kiszabadították a fegyvereket az ejtőernyők zsinegeiből, és a géppuskacsövek már is az ellenségre irányultak. Lelkes kiáltások fogadták az egyre sűrűbben érkező bajtásokat. A mindig kitisztuló égen ejtőernyők ezrei rajzolódtak ki. Mintha csak óriási hópejhek hullottak volna a partra. A gépfegyverek kattogni kezdtek, a hangversenyben most már nehéz ágyuk is beleszóltak. Banárd a tenger felé pillantott. Két torpedó romboló közelítette meg a partot, és ágyúi tűzesőt zúdítottak a hátráló ellenségre és a szürke kastélyra, melynek tetejét jól lehetett látni a partról. – Az ellenség megfutamodott! Ez a kiáltás rohamra tüzelte az ejtőernyősöket. Az ember áradat megindult a fáktól körülve kastély felé. A legtöbben már nem is kerestek fedezéket, a közeli diadalmámúra egészen hatalmába kerítette a katonákat. Sokkal nagyobb ellenállásra számítottak, de a megtépázott német hadsereg már elveszítette régi ütőképességét. A park kőfalánál egyszer megtorpant az emberáradat, de aztán egy újabb hatalmas nekilendüléssel áttörte az utolsó akadályt is. Banád erősen megütötte a ballábát, és így nem betrészt az első rohomba, csak sántikálva tudta követni a katonákat. Mindjárt a malomnál megállt pihenni, ahonnan nem kis meglepetésére két német egyenruhás férfi lépett ki. A kapitány felkapta a géppisztolyát, de az ismerős hangra csak nem kiejtette kezéből a fegyvert. Banád! Aramis! A puskák még vadul ropogtak minden irányból, de a két férfi megdöbbenve bámult egymásra. Nem sok idő volt a magyarázkodásra. Banár odaintette két ejtőernyősét, akik hátra maradtak. – Vessétek le a ruhátokat! – A katonák nem szívesen engedelmeskedtek, de a parancs határozott volt. Aramis és Atos sietve átöltöztek. – Portos a kastélyban van! – mondta Aramis és megragadta az egyik katona fegyverét. Barnard elfeledkezett a fájdalomról, és egyetlen lépéssel sem maradt el a két baráttól, pedig azok ugyancsak kiléptek, sőt, az út utolsó részét futva tették meg. Atosz az olimposzi nyugalmáról híres férfiú, ezúttal a torkában érezte a szívverését. Lehetetlen, hogy életbe találjuk őt, liekte, mikor a kastély kapujához értek. Bentről lárma hallatszott. Lövések csattantak, és az egyik ablakból egy SS katona zuhant ki. Egy eltévedt golyó keményen koppant Aramis sisakján. Jó volt átöltözködni, mondta Aramis szeléttétellel, és célba vette azt a németet, aki az egyik emeleti ablakból tüzelt a támadókra. Atosz azonban megelőzte. Fegyveréből lángcsapot csapott ki, és a lövöldöző férfi eltűnt az ablakból. Valaki kézigránátot hajított a lépcsőre, mely azonban éppen ebben a pillanatban üres volt. A kastélyba újra lövések csattantak. Az egyik folyosom gépfegyver kattogott, de egy nagyobb detonáció után végleg elhallgatott. Atosz és társai elérték a kaput. A küszöbön egy holtest hevert. Atosz átlépett rajta és nyomban tüzelt is. Az emeletre vezető lépcsőről egy német gurút le. Már nem volt benne élet, mikor a halmozaik padlóján elterült. A folyosó másik oldaláról lövést csattant. Atosz a karjához kapott és elejtette fegyverét. Arcából egyszerre kiszaladt minden vér. Banár pontos lövéssel elintézte a lesipuskást, aztán ő is aggódva fordult Atoszhoz, aki alig általában. – Keresétek Portoszt! – mondta gyönge hangom. Aramis gyöngéden támogatta barátját. Atosz sebe jobban fájt neki, mintha ő maga kapta volna golyót. A harc egyébként befejeződött a kastélyba. Mindenhonnan az ejtőernyősök diadal kiáltása hallatszott. Az egyik földszinti szobába sebesültek voltak. Áramis azonban csak azt az óriás termetű férfit látta, aki halott halványon átvérzett kötéssel feküdt a sarokba. "Portos!" kiáltotta Atosz megrendültem. A sebesült felnyitotta a szemét, de ember erejéből mindössze annyi maradt, hogy az egyik kezét megmozdította. A kancellár elmenekült, suttogta. A nő is vele volt. Vigyázzatok a báróra, ő a kápolnában van. Aramis az ajtó felé indult. Atosz is követni akarta, de megtántorodott. Aramis ilyetten ugrott barátjához, a sebesült azonban elhárította a segítséget. Fies a kápolnába, talán a professzort is ott találod a föld alatti laboratóriumban. Aramis megfogadta a tanácsot, de még nem is érte egészen a hátsó kapuhoz, mikor rettentő robaj hallatszott, mely egy vulkán kitörésére emlékeztetett. A detonáció olyan volt, mint a száz ágyút sütöttek volna el egyszerre. A kápolna eltűnt a földszínéről, és helyette torony magas csapott fel az ég felé, és a szörnyű robbanás a föld alatt is folytatódott. A föld alatti muraj percekig tartott, aztán minden elcsendesedett. A kastély ablakai egytől egyik betörtek, és aramista falhoz vágta a légynyomás. A későbbi nyomozás megállapította, hogy a laboratórium és a föld alatti termek, amelyekben a FAU-1 és FAU-2 gyártották a németek, teljesen megsemmisültek. Zeiglitz bárót és a professzort nem látta többé halandó szem. A fekete autóban négyen ültek. Elől két marcon a gépisztajós SS katona, és hátul a süppedő ülésen a kancellár és Éva Brown. Az utatbombatöltsérek szaggatták meg, mindenütt menekülő csapatok. Rongyos, kimerült utászok, gyalogosok, lovasok és motorkerékpárosok. Az út mellett horpat, megfeketedett tankok, némelyik olyan, mint egy halára sebzett ősállat. Körös körül a horizonton füstoszlopok gomolyogtak az ég felé. A nap már felkelt, de sugarai nem tudtak áttörni a füstön és a porfelhőn, mert úgy kúszik a vercsereg nyomán, mint valami foszladozó szürke halotti lepedő. A mezőn halottak hevernek. Most már nem katonák, akik szabályos alakulatokba tömörültek, hanem szeszélyesen szétszórt, élettelen bábuk. Úgy feküsznek, ahogy éppen halál letarolta őket. Egyesek arccal fordulnak a szürke ég felé, mások a letaposott fűbe rejtik arcukat. Ez a hadsereg egészen másképp festett, mint amikor bevonult Franciaországba. Az élők tömege pedig fásultan, némán a határok felé, melyeken olyan megbízhatóan léptek át néhány évvel ezelőtt. Nincs éjenzés és a felemelt karok is hiányoznak, pedig a kocsija ott robok közöttük. De nem sokáig. A fekete kocsi maga mögött hagyja a fáradt, poros ember kígyót, és egyre gyorsuló sebességgel szágód az úton. Egyre kevesebb lesz a bombatörcsér, de a halottak csak nem akarnak elfogyni. Itt is, ott is felbukkan egy véres, mozdulatlan test. A harcmezőn, ezen a nagy már csak kiütött figurák hevernek. A szomorú csak az, hogy ez nem játék, hanem komoly mérkőzés, melyet egy dilettáns akart megvívni a gyakorlott mesterekkel. A katonai idióták, ahogy Hitler nevezte a szövetségeseket, egész munkát végeztek el, és ha még át is e pillanatban a Siegfried vonal, minden épp ember tudhatta, hogy a vég feltartóztathatatlanul közeledik. Hitler is tudta ezt. Legalábbis érezte, mert most, talán életében először nem színészkedett. Görnyetten ült és maga elé merett. Néha érthetetlen szavakat mormogott, aztán újra makacs hallgatásba süllyedt. Éva Brown jól tudta, hogy minden visszavonulás csúnya, de a hadsereg összeomlásánál is jobban bántotta a kancellár lelki összeroppanása. A férfi arca sárga és ráncos volt, a bajusz a szomorú és a tekintete kifejezéstelen. Milyen szörnyű maszk, gondolta a színésznő borzunkba, és akaratlanul is a másik férfira gondolt, aki olyan csodálatosan játszotta a kancellár szerepét. Voltak pillanatok, mikor Éva Brown arról ábrándozott, hogy egy nagyszerű színészi gesztussal talán még meg lehetne fordítani a csapatokat, de azután belátta, hogy ez lehetetlenség. A mellette ülő férfi öreg volt és tehetetlen. Mindörökre eljátszotta a szerepét. ki, soha többé, gondolta a nő és behunyta a szemét. A magányos autó gyorsan gördült végig az úton. Távolról tompán dörögtek az ágyuk, és egy-egy repülőgép szállt az olmos égen, fáradtan, mint a sebzett madár. A mezőn pedig halottak-feküdtek, amerre a szem ellátott. Vajon a császár is így menekült, Vaterlónál? kérdezte a színésznő magától. Lehet, de az ő menekülésében mégis volt valami nagyszerű. A legenda, mely úgy szövődött köpcös alakja köré, mint valami színes álom. Most azonban szürke volt minden. A füst, a por, a fák, a letarolt mező. Ebből a pusztulásból nem születhetett többé élet. Az enyészet terítette szét szárnyát a vidék fölé. És ez így maradt, mindörökké, örökké, és soha többé nem lesz feltámadás. Ezt hirdették a borzongó, cse fák, a halottak és a szürke mező. A fekete autóban még egy utasult, senki se látta, de mindenki érezte közelgését. A láthatatlan utasnak nem volt szeme, sőt arca sem. Jelenléte mégis megdermesztette az élőket. A halál vezeti a fekete kocsit, gondolta a színésznő. A magányos autó gyorsan gördült végül az úton. A csenevész, moros fák borzongtak a közelgő vihar igézetébe. A vihar, mely nem is olyan régen még London felett tombolt, most útban volt Németország felé.